se pasa do posible real senón do imposible ao verdadeiro como dicía María Zambrano intuindo os brazos acabados de nacer e a tua inteligencia de bebé só conectada coa verdade porque non se pasa do posible real senón do imposible ao verdadeiro o amor concebiute a ti como a poesía xa chega rumiando a mente de quen a acepta libra radical alimentarse dos seus adentros porque non se pasa do posible ao real senón do imposible ao verdadeiro o inefable Antes acudían a min As palabras enganchadas A arados do cerebro Como aquel levanta Terror lingüístico Se fala do amor E as circunstancias Con total precisión E planta atacas no medio dun poema E nacen Antes Facía faísca Xuntando dúas vogais Como as un chisqueiro Fixera a chama No medio da gorxa E con iso eu Podía falar a voz dos seres inertes que viñan a miña mente buscar refugio. Ai, pero iso era antes. Agora, amo con esa atitude hormonal e a miña boca é un animal bivalvo que só se abre para pechar o abismo. Agora, eu miro testaseada mentre dormes e disolvo o costro fulgurante Como a unha estrela que lledera de mamar fósfora ao ceo. E fala unha linguaxe que non serve No silencio da sílaba primeira Deseixo que sexas amada mente E que ningún poder poida amainar nunca A tua feliz furia e grillo A ti, come ti no vos sabes pero hai unha árbore que non existe cuxa sombra te protexe igual ca razón matemática pola que un límite tende ao infinito igual ca calor latente nunha materia que cambia de estado ti no vos sabes pero as súas polas atravesan o ar que respiras As veces queres saber que último número Cae máis algo do céu Intúes un neutrón nos ollos do cadelo E apertas un tronco invisible No medio do balde abandonado Todo xira en alrededor de ti A boca do forno fala E a cinzas parexas almas pola bufareira Venen a ti as cireixas coa súa carouba metafísica Os meus amores de nena batenxe no corazón como se foren teus E as mazaíñas do meu vestido pousanse che nas maus A señora Aurora, collete no colo no que me colleu Escapanxe 30 anos atrás as vacas cara súa aireixa en enterraste no carreiro da fonte e me chorar por dentro do teu peitiño de nena. Escoitas as voces dos con cunha forquita cravada na traquia, entendes o canto do grilo o seu hexámetro mal medido posos peiños na materia do leu, te buscas a sombra, sú o negrillo. Todo xira entón arredor de ti. Oñidona xelacións de teo analfabetas ata talaboa descalza picando pedra na canteira orfandade, afame o pizarro escribindo so nunha louxa patrimonial o carozo da memoria medrando no medio do milleiral a flor das naveiras un rundo tractor coronario e a súa sístole no do remolque sentindo a brisa do mes de maio o centeo cambando ante unha orde do vento e ti, o día da festa con vestidinho novo tan humilde o poema mendado con fío vasto e a colcha de carros de lá de mil cores que pesan o inverno como a salaiva no lombo do monte broando como un boy ou como amor Cuando llega por la carretera arriba Entra en aire Y se cantan en medio de la vida Como un estadullo Un ladriado carro Todo Todo gira Alrededor de ti Igual que razón matemática Por la que un límite Tende a infinito Igual que calor latente Una materia Que cambia de estado Find or Esta allí sentado como un tótem en la pared de aire después de cargar 2 mil paquets no remorques e cagarte en dios porque si ya trancara algo empadora Er no sabías que aquel objetoto extraño era una metáfora que se caera da boca a la boca y se metera entre los ferros la máquina y a filosofía. Esta salí sentado Eu admiraba tu potencia de bichos en domesticar. Que fozaba no aire me concibir a min Que chorolén dos versos de Derek Walcott Como as entre nos mediaran tres séculos ou máis Era unha victoria sobre o mundo Que a tua filla escribirá libros Que ti non eras nunca O pai ancestral e a filla posmoderna Sentados xuntos ao pé dunha pereira Que fan? De que falan? En que punto da historia se reencontran? Vanda máu no seu bosque de cromosomas facendo un xesto antepasado un atavismo, un lunar un algo de dos mil anos que ven como un afluente ao trote ao fondo caudal do sangue Pequena estatua en cuarzo retorto polas coliose enigma antropológico que traballa de sol a sol munguindo a máu os símbolos do seu clan e os tetos de doce vacas. Pola noite, pola mañá, e vai a leña, que chova, que neve, non te veñas en ela. Estabas ali, sentado como a un tótem enriba dunha lousa, falando o teu idioma de sustrato, o mellor para conversar de ti a ti cun toxo cunha carqueixa, cunha linguaxe tan fina Estas palabras caían polos buratos De unha peneira Era día Estabas ali Fazendo cálculos matemáticos Sobre un número pi de leiras Que deixabas a barbeito Estabas ali Era día Noté o telescopio mental Que analiza a dinámica das estrelas Por verse mañá a chovera Se se pode segar A erva Senón non Se o trono Se o ar Se a neve Se a xistra Se o vendaval Se se pode chegar Se xea Estabas ali Na xa Arando terros do comun Cun aradiño de pau E viches con terror unha aurora boreal Como aquela primeira que cegou os topos Os topos E os mandou baixo da terra Foi o 25 de xaneiro de 1938 En plena guerra Cando un vento solar arrastrou a incandescencia polo orbe E chegou a ti aquel estado electrónico excitado No medio da chá e choraches Quen sabe se de medo ou de paixón Eu amo o esplendor da baleza ante o teu pánico O esplendor pánico ante a tua beleza Os sísno e o helio desprendidos micaron os teus pés de calos dentro daquelas zocas que retumban no meu córtex igual que un a un ión a 2 millóns de kilómetros por hora correndo polos cosmos de su aorta Estabas ali sentado como un tótem mirándote por dentro o primeiro microorganismo alimentado por xofre, por ferro Encima da parede Estabas ali Sentado como un toto Papá Cando empezou e acabou todo No minúsculo microbio do poema Lui Non sospeitaba Lei Non sospeitaba El altro Mentre sa erba medre Mentre sa erba medra Eu interrogo gran corvo negro que se pousa na aire corciente do seu esplendor que sobexá entre a négua, como ti sabías do teu mourro cabelo ondulado entre campos de trigo. Pou descalza pola erva de mañacedo cedo. Só so me ven miles de seres vivos que coñeceram as palmas das tuas manos. Eu lisca o meu xenoma querendo lamberte a través de mí. Pero so atopa un burato grandioso e nefable ninguém sabe a natureza do oco ninguém coñece a profundidade do pozo ninguém imagina o fondo do precipicio A pesar de eu leválo ben a vista E quen tirará unha pedra dentro Nisiquera hoidía como cai No amor total que non obedece a lei da gravidade Nen a razón bidimensional das cousas Pero si a unha ira de neve Pero xa si mecánica da alegría espoler do no soño Avansch con a fouz de que vai cortar carrascos ao limbo. Ogni donna con finito conmóveme e vivo na tua morte. Tale dice de non perderte para sempre. Mentre sarba medle, mentre sarba medle. È vero. si, sí, sì. Sí. síndrome de estenosis nomi potete piangete aria de la división del mundo giovanni le greci dicato che le corde vocali avevano subito un intervento chirurgico ovvero il de Pentesilea attraversado por una lanza la quel kilix daticado 470 antes de cristo parlo del nacimiento de san erano dure Ante a lenta beleza de Rommel E o émbolo sensible que comprime o fluido do amor Ante un altar de pérgamo E unha buleira e dous garagullos abrazados A unha louxa patrimonial Esvagoei, intuindo O saber e o sabor da xeada E a primeira vez que o meu corazón se comportou como un paporroivo desanos. Era tan pequeniña que aquel sentimento parecía unha montaña pero subín era tocar as nubes e cando baixei sabía pronunciar a perfección as vinte sílabas do amor aunque o oído humano só é quen de dúas As veces non collo no meu toras E teño que marchar emocionada A unha esquina escura donde ninguén me veixa Arrolando a taquicardia no meu colo Sempre quixen ser unha moller normal Pero de desúpeto aquel olor da terra tras la chubia A esfera de Pascal A pituitaria da alma na que non creo Desúpeto as flores da cerdeira E a noite pecha que eu abría Cunha chave metida no cerebro O sublime case manca, e volvía de min tan cansa que as veces quedaba onde non estou. Sempre quixen ser unha muller normal, pero la cinco unha tuba na garganta. A música chega a doerme no estómago como se comera pan de lava. E gluk, esa gotiña de chum bordendo, canto orfeo descende hasta os infarnos. Decir, por exemplo, que vida a morte terá os teus ollos Decir cunha ten nostalgia das branquias E cun tigre de ten rura Decir prazer guiando o povo dicir e non arder Como se pode? Acaso se xa de beleza que podemos soportar Aquel de trigo que cae dunha espiga e logo xa nada nos protexe? Como sobreviu xa en Venecia? E como non viviu aquela rosa regada con gas no condado de Devon? Como non cegou wet o albiscar a teoría das cores? Al veces cholo un riba dun libro de Borges cando ninguén me ve. Toco cundedinho a rama das patacas dun cadro de Giotto. Dicir, por exemplo, que mirá a morte e os teus ollos. Saber que un fento e un fractal tamén me fai chorar Eu o musgo de Emily Dickinson cobrindo a parede da cortiña o amor tolo de Bretón e o seu peixe soluble e as maus do meu pai e as súas unhas cheas da entracita e o hipérbato da reuma retorcendo desarticulacións e a nena salvaxe que danza no cadro de Emil Nolde Acaso se é xo grau de beleza que podemos soportar aquel de trigo que queu dunha espiga e logo xa nada nos putexe Eu quis parir por verse a contracción era un poema eléctrico, se a vida pode ainda dilatarse como a máquina da femia, se a estas se, se completo saír unha mesma dunha mesma entre o sangue e a placenta, se a sinfonía lo quea co ritmo umbilical. Ah, esa quel grado de trigo, aquel grado, acaso si xa o grado da beleza que podamos soportar. Ah, esa quel grado de trigo, aquel grado aquel grado de trigo aquel grado de trigo aquel e aquel grado de beleza que podemos soportar one song and mary it Programa, vou tentar lembrar algúns dos comentarios que fixemos non hai moito non club de lectura no que teña a sorte de participar no a guerrería paz en Pontevedra pocas veces coincidimos todas na mesma opinión o remate de ler os libros neste caso gustou-nos por unanimidade a todos e todas ainda que non por igual nin por as mesmas cousas a obra titúlase Felicidade e da autoría de Olga Novo e foi publicada no ano 2019 na colección Tambo da editorial Calandraca. A obra comeza con unha carta prólogo da autora dirigida a súa filla Lúa sobre a importancia das raíces familiares e a terra onde habitaron os seus devanceiros. Felicidade é unha clara alusión ao nacemento da súa filla e ao ocaso da vida do seu pai que na autora crearon sensacións de volta ás orixes e de defensa da esencia do día a día está dividido en seis partes fogonazo poesía en posición fetal zona tigre da beleza indómita amores e armonía fractal está escrito cunha beleza moi apegada a terra e ao rural que esmorece As partes da obra constituén formas diferentes de escoitar. Apreciamos unha obra que está chea de forza, na que nos fascina esta viaxe espectacular que fai desde o minúsculo ao universo. este diálogo que atendemos como lectoras, é posible apreciar dous mundos que alimentan as palabras do organo, aquel das formas pequenas e sutis, os microorganismos, os cromosomas, os insectos, é outro que se situa na imensidade a lua, os planetas o universo a poética da autora móvese nessas dúas dimensións semánticas estimamos como da voz a mundos sem de extinción como a vida do seu pai e recolhemos esa chamada a estarmos atentas para que non se perda sabemos que se non se recupera vai se perder Destacamos moitas cousas do libro Entre elas gostamos moito esa intuición e do simbolismo que contén É unha poesía sonora, chea de musicalidade, de citas e influencias Que parece que brotan naturalmente de forma increíble John Berger, Rosalía, Manuel Antonio, Apollinaire, Pavés, Valente, Rodríguez Ferre Borges, Stendhal, Curros, Bertón e o surrealismo. Encantou-nos como trata a beleza natural das cousas, das referencias ao pai e ao nascimento dos filhos, esta capacidade de facer poesía da experiencia familiar. Hai tantas cousas da terra no libro. É un libro para deixarse elevado, levar, que te vai arrastrando con esperanza e ilusión onde a tristura é tratada dun xeito moi natural os versos declaran esa orixe, esa procedencia de pais labregos, a mestura de touciño e rajaminof esa combinación exquisita que nos conmove. É un libro que falan pasariño Que amosa afecto Inda que se abandone A linguaxe verbal Que se desplaza desplazase moverse Como son da lira. É un libro que Quique de Montparnasse Volvendo do Prado con tres vacas Nunha entrevista A pregunta dese a procedencia Dunha familia humilde la brega Influen a súa obra Resposta Olga Influen a miña obra Porque influen min E a miña poesía son eu. A orixe determina nos a todos e a todas, aínda que logo incorporemos identidades, aperturas, horizontes. A miña escritura raiga na voz dos subalternos, labregos pobres e analfabetos que constituen a miña xenealoxía atonde alcanza a memoria. En certo xeito, a miña poesía da paso aos saberes dun mundo invisibilizado trae -os a primeiro plano Celebra-os e canta a súa dignidade A par da mal denominada alta cultura Porque a miña ardanza vital Está feita de terra E de apeiros de labranza Que conta unha historia Fronte poderes que contaron a historia Recoñece na verma entrevista Como referentes as seguintes escritoras Rosalía de Castro E Emily Tickeson Dickinson, Luz Pozo Garza Asísimas Bronté Olga Orozco, Xoana Torres Safo, Virginia Wolf Joyce Mansour Delmir Agustini, Silvia Plath Anais Nin, Blanca Varela María Zambrano Carmen Branco e todas as narradoras orais da tradición ágrafa que chegou a miña cantando romances tradicionais cantares de cego e coplas populares Ooh. Mm -hmm. te 175 1975 aldea lucense de Vilar Mao na pobra do Brolló e licenciada Lui, en filología galego-portuguesa e xaza docencia no siglo medio e tamén foi docente de galego na Universidade da Alta Bretaña en Rens e de literatura na Universidade de Bretaña Sur en Lorient colaborou en numerosos medios e publicación literarias especializadas como Unión Libre cada nos vida e culturas Moenia, Anuario de Estudios Galegos Boletín Galego de Literatura Ínsula e xornais como El País ou ABC Como poeta das a a través de revistas como Clavorión, Olisbos Estada Palabra Silenciada ou Dorna No ano 1996 publicou seu primeiro poemario A sobre o Sol Tuvo unha primeira edición de do Dragón e unha segunda en Letras da Calma no 99 Con seu segundo libro Nos Nus Publicado en 1996 no 96 E galarlada co premio Losada Diego de Creación No 2001 publica Su libro de artista Magnalia en la editorial Desvías Mayor O que colabora co tamén poeta Joana Beleira e a pintora Alessandra Domínguez A su obra fue recullida en antologías como La Flama en el Espejo en México no año 98, Mulcher e Facervento en Lisboa en año 98, Yo es otro, Autorretratos de la Nueva Poesía en Madrid en el 2001, Diálogos de la Lengua en 2000, o Spain Poetry from the Castilian, Catalan, Váscan, Galician, Language, Atlanta, 2003, entre otras. Como estudiosa de la literatura, publicó libros por un vocabulario galego del sexo, a terminología erótica de Claudio Rodríguez Fer, en edición expositiva 1996, no eh, volumen vital de Claudio Rodríguez Fer, en no 1999, en 2005 publicó seu estudio sobre el a poética novoneiriana, o xivo novoneira, lingua loaire, loaire, erótica medieval galaica, leda mea andeu, todos os outros, o 2013, e no principio foi o placer, en 2017 en Unión Libre. Formou parte dos comités de redacción das revistas Olisbos, Animal e Valdeleite sega facelo de Unión Libre desde a súa fundación. Participou con estudos en congresos e revistas onde analizou sobre todas as propostas conectadas con o surrealismo, pois escribiu sobre o escritor André Bretón, o cantautor Leo Ferré e o pintor Eugenio Granel, e coa erótica como reflito seu ensayo, Tratado de Apel publicado no monográfico, Erotismo do Unión Libre, no 99, por la mesma coordinada. Además, interesouse por poetas en lingua portuguesa como soa e o surrealista brasileiro Sergio Lino desde 2010 a Casa da Cultura da Pobre do Gullón preva o seu nome no ano de 2019 publica Felicidade e foi premio losada Diegue de Creación Literaria no 98 por un clopo emario Nosnos foi premio literario Anxelfol en no 2004 por Oxío No Boneira Lingua Loaira incluía textos e inéditos do poeta. O Patronato da Cultura Galega de Montevideo dedicou o Día da Poesía Galega no ano 2004. Foi Premio da Crítica Española do 2011